И това филма, така предизвикат аз като философ и социолог, мога да кажа, че първият филм, така предизвика в мене, спомен за тези хора, които, за които ние не говорихме много. Аз съм бил съученик с, с някои от тях и единственото така, по което ги различавахме, бяха техните кръцки имена. И, и сега гледайте, за, за тези е, интересни е, личности, които е, така са, са били наши приятели и наши колеги. И тято е, съдба е, тук възкръсва в е, този филм. Намерали се иска да каже няколко думи повече, По... Първо да благодаря на авторката, че е, ни показва е, живота и духа на е, такива е, личности родолюбиви, без които едно училище не би могло да стане и. Давай ему училище, после така, първото чакаме училище в България, може би не само в България, ли, с улището експериментално, подолково 90-та година с водех един екип, който създава 159 училище и с свои с 16 от ученики и с 20 учители, но вие виждате тук едно училище с 200 ученици и с десет. Това любов го постигат а, с, с децата. в със сигурност ви направи впечатление. Тя открехна малко и в посока на това, как... Доколко те са учители на България. Това, това също е тема важна, но на мен не се иска да, да кажа, че в тези 90 минути, за които те казвам, те успяват да намерят а, начин да представят България в контекста ако ще на историята на Византа. Аз ще кажа, че ние а, имаме наистина най-добър прочит на историята. И ще дадам един пример. 17 години кобрат е в Византа. Е християни. е Той не е. И е и е православен, В Бизантия, тека разграничава се от Тракия, от трактитската история култура. и култура. Струва ми се наистина, че съгласен съм с, с учителката по история, която казва, това не са учебниците. Съгласен съм. Тези ученици не са не само за тези деца, но и за другите деца. И така се съжалявам, че съм съпричастен към тяхното разпространение. Нали, но от друга страна а, не се иска и таковизвани хора, с които а, вчера бегла в Варна, много други колеги, с които а, сме а, решени да създадем друга образователна среда. Тя няма да се създаде от някой министр или от министерска администрация. Това е творчество, а, което а, предполага а, да бъдем заедно Само творческите личности могат да създадат и, и, и, и само а, хора, които обичат децата, могат да създадат една такава обстановка, която а, да ги да развива и да вдъхновява децата. С, а, с това ми се иска да, да дадем начало на нашия разговор. Може би няколко така, думи. Аз съвсем накратко ще се представя. Аз съм Мария Спасова, директор на новинарския сайт GR Reporter. Тук с мен е част от а, нашия екип Иван Петков, а, Светлана Дончева, а, а, Полина Спартиянова, Здравка Михайлова, която е редовен сътрудник на нашия сайт. А, ще отговоря на всички ваши въпроси, но преди да ви дам думата за въпроси, в момента ни чакат по Skype още двама българи в чужбина. Елица Цонева, която е журналист в Виена, тя е редактор на блога на българите в Виена и... Ни, ни очаква да говори с нас за една конференция, която през а, петък се от и неделя се проведе в Виена и това е за обучението по български език по света. За първи път асоциацията на българските учители по света прави такъв форум и мисля, че ще бъде интересно да чуем до какви заключения са стигнали и след това пък ви предлагам да се свържеме пак по Skype в Цюрих, където ни чака Димитър Иванов, който е един от координаторите на няколко инициативни комитети, които в момента изработват ам, заедно с агенцията за българите в чужбина една стратегия за българската диаспора. А, понеже те ни чакат, ако искате да чуеме първо и тяхното мнение, така ще имаме по-широка гледна точка и след това, ако имате въпроси към мен или към който било друг, с удоволствие ще отговоря. Добър вечер. Ами ни ни го пробвахме преди. Виждаме ли? Ели, здравей. Здравейте. Ни? Аз ви. Ние току-що изгледахме филма Училище по родолюбие, което ти а, си успяла да го, вече да го видиш. А, да. Аз те представих. Нашата аудитория знае, че ти си български журналист, който работи в блога на българите в Австрия. Също през а, а, последния уикенд ти присъства на една конференция, която се организираше от а, Българското училище в Виена и от Асоциацията на Българските училища по света, посветена на изучаването на, бълг... на български язик в чужбина, извън България. Можеш ли да ми кажеш накратко какви са впечатленията ти? Така по-оптимистична ли си за а, изучаването на български язик в чужбина след тази конференция? Много преди, изключително, конференцията не е само на малкото ниво. Чуваме ли се? Ами, има някакво забавяне, малко прекъсване има, но ако говориш сега, може би ще се чуе. Добре. Конференцията премистина е само високи и тя са възможности. Медно мест с това Как и е при вас звуката, е, е много. Някаква микрофония се получава. Да. Можем да направим в такъв случай. Може би, ако изключиме видеото да видим само звука, как ще бъде. А... <съща> Я говори пак. Добре, да. мисля, че сега е много по-добре. Да. Сега е по-добре. Това, което всъщност искам да кажа, че конференцията забразите за преспът, както учителя на българските отреща в чужбина, така и представите на да интерес на образованието и на ръката, неправителствени да организации, агенцията за българите да в Чужбина. И в този накр имаше възможност да се получи един промоцентен диалог в който учителите дадат своите отговори и съответно, вероятно, дадат отговори от отговорните институции. Това, което лично мен много ме радваше, си е бъртъските учителя за грани, че се излежда от източитовите университети. Ще се, се говори за филасиране, се говори за качество, професионална квалификация на учителите, се говори за това е правосъдство за дистанционно обучение. Проблемът е, че сме на съвсем друго ниво. А, това, което тук много сферативно, ще се че това не е нещо много. Става въпрос за желанието на утрителите с много педативни кредиции, които да бъдат съобразени с утрителите на социалната сфера, която са поставени в с връзването най-поста на стандартизация на български език и разбира се някои нови моменти свързани с арматурирането на арматурирането в България, така и в, в, в чужбина. А ти, освен на журналист си родител, и имаш така... Ти преживяваш цялата тази а, драма на Българското неделно училище и в а, личен план. А, ос, а, освен на обучението по български язик, какви други проблеми в работата на тази институция виждаш? А а а Тря да кажем, че всъщност върсите ученицата в чужбинато не че не се стане за това, къде етинаст. Те с... къде воля, къде неволя, къде пожелания, къде постичени на стоята се да една много, много културна и много културна. Това, това социални контакти. Много са малко чиновете, които и са децата, които са но от друга страна, и това е крайно недостатъчно, за да могат да освоят преподавания материал. От друга страна, децата да са на да празни, които са на практически цяла треница, на училище, и не да продължат с учението си по да да И... Да имат нужда да се стигадат за едни по-интересни програми, за едни по-съвременни учебници, за да бъдат още по-мотивирани и с още какво време желанието И един последен въпрос ще ти задам, тъй като приближават изборите за Европейски парламент. Усещали се в Виена така сред нашите сънародници пред изборната обстановка и смяташ ли, че те ще бъдат активни? Ще отидат ли да гласуват? Дете, тези избори ще бъдат изключително важни, не само в България, но и в Астрия, с се достатъчно голяма активност в страна на българите в, а, в Австрия. Няма да, да е за на оместа, той е месту, не е вързаванен. Но тази броя на да ни като е влезни възможността е възможността за активността. А, тъй като винаги идват много много страна, и тук в Австрия, подобно на България, този европейски фонд то се сблъска много повече като фонд на доверие към правителството и дебата се измества много повече като националните владения. И от тази гледна точка очаквам, че активността ще бъде по-висока и в Африка, сравнено с предишни а... Ами Добре, благодаря ви много. А, аз ще... Ще те изключа съвсем за кратко, за да можем да включим и Димитър Иванов от Цюрих. И след това ще те включа, за да чуеш дискусията и евентуално, ако има и въпроси към тебе. Благодаря много. И аз благодаря. Дмитко, здравей! Здравейте! А, аз вече те представих на нашата аудитория като един от координаторите на един много сложен проект за създаване на стратегия за работа с българската диаспора. Можеш ли да ни разкажеш нещо повече за този проект, за работата си по него, за целите на тази стратегия и има ли някаква заинтересованост и участие от страна на българските институции? Благодаря ти, Мария, за въвежащите думи. Поздравявам всички участници в днешната дискусия. Аз не можах поради технически причини да проследя как до сега е протекла. Темата за стратегията за българите в чужбина е една наистина много интересна тема. Чуваме ли се добре между другото? Идеално. Чудесно. Това е един процес, накратко мога да кажа, с предисторията, който започна някъде 2011 година много интензивно под егидата инициативата на вице-президентката госпожа Маргарита Попова. Имаше 2011 година една среща в Брюксел, на която участваха няколко десетки българи от цял свят които за първ път имаха възможност директно да изразят вижданията си за политиката на България в тази област. Тези виждания бяха взети предвид и миналата година през декември месец имаше една последваща среща в парламента, на която присъстваха и представителите на управляващите партии в лицето на председателя на парламента, господин Миков. И днеска сме на такъв един етап, че имаме вече е, един документ, проекто Стратегия за българите, българските граждани и българските исторически общности в, е, по света. Той стана плод на работата на много организации на българи в чужбина, сред които и Временните обществени съвети на българите в чужбина, към която аз така принадлежа и активно участвам с работата. Това е един документ, който може да се намери в интернет. Не е много лесен за четене, има около 30 страници. Най-важното в него, от моя гледна точка, е едно изречение, което казва, че цел на стратегията е приобщаване и включване на българските граждани, Временно или постоянно пребиваващи зад граница към държавния обществено-политическия живот в България. Мисля, че на фона на това, че имаме между милиони половина и може би два милиона а, неофициално българи, които са в чужбина, а, този въпрос е изключително важен за бъдещето на България. Процесът протеча общо взето добре тези месеци, февруари и март, на три етапа бяха искани, беше искан фидбек от организациите в чужбина и от, българите, от всички българи, до които президентството и българската агенция, и Държавната агенция за българците в чужбина Добъча имаха контакт. Този фидбек беше даван. И получи се един първоначален документ. В момента този документ, доколкото знаем, трябва да бъде представен на депутатите в парламента и те да го облекат в някаква законна сила. Лично моето очакване е, че това може би няма да има първи приоритет, но се надявам това да стане факт близките месеци. Понеже така темата на нашата дискусия е запазването на българското самосъзнание в чужбина, а, ти имаш много контакти с, българ... с български общности и с българи по света. Смяташ ли, че за тях това е един осъзнат проблем и дали е някакъв приоритет в ам, те, ам, техния живот? Темата за идентичността ни в Чужбина е много интересна. Тя дори е залегнала като цел в Стратегията. В проекта Стратегията е формулирана точно така съхраняване на националната и културната идентичност на българските граждани и на историческите български общности в Чужбина. А, аз ще се опитам в няколко минути да изразя какво означава за един българ в Чужбина това да се запази идентичността. Какво означава някой да ми запази идентичността. Мога да разделя въпроса на, на три групи. Моята собствена идентичност, като българин, който съм роден и израсъл в България, получил съм си образованието, работил съм в България и съм емигрирал на времето, мислики, че ще е временно, но вече съм от 13 години в Швейцария, като веднъж съм се връщал в България, инвестирал съм, отново съм тръгнал в чужбина. Моята идентичност, аз ще бъда до края на живота си българин, това ще си остане така, въпреки а, това, че трябва да говоря няколко езика в Швейцария и да се съобразявам с тукащната култура, бит, менталит, менталитет. А, когато говорим за моите деца, аз имам две деца, за децата на българите в чужбина, а, при тях можем да кажем, че има нещо хибридна идентичност. Дори при най-добри усилия от наша страна на родителите, ако и двамата родители сме българи, което е най-доброто -най по отношение на запазване на идентичността а, и предаване на тази идентичност, а, те имат една хибридна идентичност. А, те на практика изживяват българските си идентичност само вкъщи. А, дори българ, така наречените български училища, вие сте видели този филм, който много ми хареса за това българско училище в Атина, показва, че децата всъщност прекарат много малко време физически в това училище, за да могат да, да изживеят нещо. Една, една идентичност не се запазва. Тя се живее. Това мисля, че накратко мога така да кажа мнението. И децата по-скоро живеят идентичността на родителите си. Но в техния реален живот в чужбина те стават граждани на страната, в която прибиват. Може би това е малко горчива истина, която и ние българите в чужбина до голяма част не си даваме сметка, а, че това се случва с нашите собствени деца. Но аз наблюдавам мигранти в Швейцария последните десетилетия, които са емигрирали още в 70 80-те години. Техните деца, които са родени и израсли в Швейцария, въпреки, че носят италиански черти имат, примерно, елементи на културата, на южната култура, когато си говоря, с тях, те казват, аз се чувствам швейцарец. Това ще се случи и с моите деца. Колкото и аз да направя усилия, големи усилия, много интересно, че това дори е мнението и на директорката на българското училище в Цюрих, госпожа Маргарита Кусева. Между другото ще честваме 10 годишина на училището в Цюрих на този свободно избираема подготовка по български язик, география и история на България, която се въведе. И в третият момент по отношение на когато ако ние останем в чужбина, ако нашия живот продължи нататък и децата ни останат тук, Българската идентичност, и това може би е най-горчивата или най трудно за преглъщане част от истината, е, че тя ще се изгуби на 99% в, при нашите внуци. А, това, това е нещо, което може би българските политици или хората, които се опитват да мислят стратегически, не са стигнали до този момент, че а, не може безкрайно да говорим за запазване на българската идентичност в десетилетията. Една забележка накрая искам да направя, че голяма част от българските политици или хора, които се занимава с тази тематика, включително и служителите, представителите на Държавната агенция за българи в чужбина, те изхождат от представите си за така наречените исторически български общности в чужбина. Тук говорим за банатските българи или за бесарабските българи, като забравяме, че тези а, емиграционни общности са възникнали в едно друго време по един друг начин. Цели кланове, родове, села са се пренесли и са колонизирали на оп... някаква географска област. И в продължение на десетилетия и поколения те са живели като общност сама за себе си. Днешната съвременна българска а, емиграция, която се е пръснала по цял свят а, и живее на малки групички, дори в страни като Испания, където имат сравнително компактни български маси, е подложена на изключително голям асимилационен натиск, който няма да доведе до същата картина след 100 години, каквато може да се наблюдава все още в Бесарабия или в Банат. Митко, много ти благодаря. Искам само да ти кажа, че ти не си изпуснал нищо от дискусията. Тя сега веднага след твоето включване ще започне, така че ще имаш възможност да я чуеш. Просто а, за кратко ще спра разговора, за да те, само на, о, да, да те избера отново, за да можеш да слушаш. Благодаря, Мария. Иване, можеш ли да го направиш това за мене? Да, конферентен разговор с Елис. Ами, мисля, че така беше по-интересно да видим не само как стоят в Гърция нещата, да видим в Австрия какво става, в Цюрих какво става. От тук нататък сме на ваше разположение и за въпроси, коментари. Три Вановта и World Той получава, И с в в 10 градусов. Well we need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 and Thank you. MBC 뉴스 박진주입니다. Мисля, че ние имаме отговор на тези въпроси и от Швейцария, и от Виена. И сега искам да ви дам думата обаче в обратен ред. Митко първо ти кажи а, в Швейцария какво, какъв е опитът там. Чуваме ли се? Да. Без видео ли да говоря? Чуваме се, да. Uh, Най-напред искам да поздравя госпожа Ромяна Бакарджиева. Много съм приятно изненадан, че тя е сред участниците. Само за секунда, прощавайте. Прощавайте, че звън на телефон. Uh, искам да поздравя госпожа Бакарджиева, която е моя учителка по български език и литература и моя клас да. френска френската гимназия. Много ми е приятно да чуя дистанция. Въпросът с, с интерес прохлади изкустията сега във връзка с българската идентичност, както тя е подложена на един а, глобализационен натиск във връзка с мобилността отварянето на границите. Българите в чужбина го по по-различен начин. А, мисля си това, което наблюдавам в Швейцария, която е с един от най-големите дялове на чужденци в цяла Европа, а, всеки пет или всеки четвърти пребиважва в Швейцария чужденец. А, има един такъв момент, че остава нещо като една сърцевина. И тя е много дълбока. Въпреки, че говорим за глобализация, има огромна разлика между това човек дали живее в а, Великобритания дали живее във Франция, дали живее в Испания. Разликите в менталитета, в текстурата, в облика, в ценностната система са огромни. А, ако се дори вземем противопоставянето на рационалност спрямо емоционалност, Европа се разделя на две. А, ние в България мисля си, че изкредистализира независимо дали сме българи в чужбина или българи в България, изкрациализира един дебат в две посоки. Кои са тези ценности, които а, са наистина наши а, изконни, дълбоки, които ние съвсем съзнателно можем да идентифицираме и искаме да запазим а, за бъдещето. Тук малко ще провокирам с това, доколко българите са гостоприемни, мислики си за случая в село Розово, а, доколко българите са трудолюбиви, какво означава това? А, какво означава семейната любов, семейните ценности, при условие, че 50% вече от българите живеят в свободно съжителство? Липсва ни още нещо, което може би а, ще бъде дебат в 20 години. Всъщност, каква е визията за българското общество? Какво е българското общество на бъдещето? Как изглежда то? Когато се занимавахме с стратегията за българите в чужбина, тук от временните обществени съвети на българите в чужбина и писахме нашите умотворения, ние се оказахме, че всъщност ние формулираме цели, които обаче нямат прицелна точка. Ние не знаеме всъщност обществото на бъдещето какво ще представлява. Ще представлява ли след 20 години 5 милиона българи в България? и 4 милиона българи с поколението си в чужбина, които пращат годишно 30 милиарда и изхранват останалите все възрастни родители. Това ли е картината на бъдещето? Или и България тогава има, да речем, вече едно 10-15-20% граждани с происход от Азия и от Африка? Това ли е картината на бъдещето? Ние, като 40 повече и с това завърша, Биваме конфронтирани с факта, че ние имаме нужда наистина да въведем стратегическо планиране, включително и в нашето управление и да можем да управляваме по някакъв начин бъдещето, а не да сме неми свидетели и интерпретатори а, на това, което се получава. Безсилни сякаш да направим каквото и да било, а ми просто сме в мейнстрима, както и да се нарича този мейнстрим. Благодаря ти, Митко. А, Ели, Ели, ти искаше да кажеш нещо по повод православието? Си извинявам, че искате, да спитам с Надявам се правил, съм съм разбрала говорещия, който казва, че а, има, така, да на гръп на християнските процесурски, за правя на религията. Моите впечатления в Българите е със със със със със братната особа. Българите в Чутина пръявява много губявите за българ в е, Българите православната църква. Търсят я, сърпият се за нея. Ще е на място за срещи за контакти. В Виене, например, вече се строи нова църква. Наскоро в Бръцове се следва да църковна общност много много желание за бъдобна стъква. Така че, не мисля, че може да говорим за едно забравяне и загърбване, не просто на християнството, но и православната е в нашия случай. И мисля, че в случай, не говоря само за Австрия, тъй, на наскоро има повод да разговарям лично с с заразно-европейския и средно-европейския микрофит на Тони, които също правят че има голяма интерес към същата запрещане на е. акурата. Така че, може би, тези обобщения не с... може да се въздържат толкова големи обобщения. Сигурно има и такива примери, но има и примери в обратна посока. Благодаря ти. Yeah. Sure. That's yes. I don't know. That's it. Но първо, моето мнение е, че децата много даянат на учене и затова не трябва да им се спестява. А, освен това, как да ви кажа... На мен, например, ми е много... А, аз имам двама сина. Единия е а, едно русо дете, което се появява на няколко места в а, филма. Това е моя малък син. Големия ми син е много по-голям, той е на 27 години. А, отдавна живее и работи в Лондон и няма вече никаква връзка с България, освен фамилното име, което носи. И, на, и на мене това ми е много болно. А, опитвам се да оправя нещата с малкия син. Какво става в това училище? Значи, Ние първо сме етнически българи и аз и баща му, вкъщи говорим само на български язик. Лошото е, че детето прекарва цял ден в училище, прибира се в 4, аз се прибирам в 7-7,5 и всъщност той с мен общува много по-малко, отколкото с децата в класа. Какво му дава ам, българското неделно училище? Значи това, че там има много проблеми, има страшно много проблеми, аз също съм съгласна. Начина по който се преподава е изключително погрешен. Просто децата отиват за 4 часа в това училище и 4 часа учителите им наливат нов материал в главата. Там няма, няма диалог, няма някакво активно участие на детето. Ако учителката има време да прегледа домашните, може да ги прегледа. Ако някое е научно, някое стихотворение, може да каже някой куплет. Обаче общо, обаче, децата са в пасивна позиция. Нали, това е нещо, което според мен трябва да се промени. Много се радвам на това, което каза Елица от а, тази дискусия последната във Виена, че а, се мисли вече за по-модерни начини за обучение, за дистанционно обучение. Откриха, радвам се най-после, че има интернет и нещата могат да стават и по друг начин. Но а, какво му дава а, това неделно училище на моя син? Моя син примерно а, открива българската история. В гръцкото училище непрекъснато му говорят, например, за а, Александър Македонски, който те наричат Александър Велики, който за тях е най-големия владетел на неговото време, завладял всички народи, страхотна империя, голям просперитет за царството му. И в българското училище моя син откри, че на север от царството на Александър Македонски имало едно трекийско царство което Александър Македонски не успял да го завземе. Тракийският цар си запазил неговото царство, Александър Македонски си запазил неговото царство, а като сравняваме на днешно време златните съкровища, което е оставило Тракийското царство и царството на Александър Македонски, те са горе-долу едни и същи. Тоест можем да кажем, че цивилизацията... В това тракийско царство на север от Александър Македонски била също толкова просперираща и могъща, колкото и тази на самия Александър Македонски. Обучението по история е един коректив. Аз не знам как е обучението по история в училищата в Австрия или в училищата в Швейцария. Обаче знам какво е обучението по история в а, училищата в Гърция и то е много а, шовинистично. Така че за нашите деца а, българското училище е един коректив. Така, понеже не, не искам да говоря прекалено много, тъй като с двата филма достатъчно неща казах, сега виждам, че и лица и... Ам, никой искат да кажат по нещо. Само а, за да завърша темата с обучението по български язик, по а, история искам още нещо, което на мен ми се струва важно да кажа. А, тези деца учат само две години бъ, а, история на България. Българското училище може да е от първи до 12 клас, но история на България се учи само две години. А, както каза госпожа Ванета Искренова, само по 90 минути а, един път в седмицата. А, когато дойде една инспекция от Министерството на образованието в училището, а, имах възможност да се срещна с, а, не само аз и други родители, да се срещнем с инспекторката и да кажем какво бихме искали а, нали, да се промени в това училище. И Аз тогава казах, Ами, а, крайно е недостатъчно да се учи история на България само две години. Тя трябва да се учи през целия курс на образованието. И тогава инспекторката каза, ами, вижте, и в България децата учат образова... българска история само две години. Е, не може така механично да се. Едно е целият социален контекст, в, кое... в който се развива едно дете в България, съвършенно друг е този, който... в който се развива в Гърция. Та, така механично нещата не могат да стават. И сега давам думата първо на Елица, може би за едно заключително вече включване. Много благодаря, че казах всички тези неща, свързани с българското училище, защото проблемът е точно такъв навсякъде. И всъщност тази среща, която подсъждаме тук, наистина е много обнадеждаваща, защото а, учителите добре познават проблемите, знаят какво искат и бъдат включени във, в целия процес на създаване на новите темици. Може би някакво съвсем близко бъдеще имаме възможност система по един адекватен начин съобразен с тяхната да среда, най-вече с времето, защото те са безкрайно устарели, особено пред фона на Обединена Европа. Така че аз завършвам с оптимизъм, че в скоро време децата българското училище ще бъдат поставени при други условия и ще могат по-адекватно да освояват езика и културата, и историята и географската. Много ти благодаря, Ели, за времето, което отдели Митко. За мен е много важно, може би като специалист по стратегическо планиране. Аз изключително уважавам работата на тези стотици български учители в цял свят, които полагат усилия а, нашите деца да могат да говорят и да пишат на български, и да имат а, а, контакт с културата и с традициите в България. Ние не бива да забравяме, че всичко, което правим, трябва да има някаква крайна прицелена, Точка. Аз няма да направя българска колония в Швейцария, това няма, да, няма как да стане. А, българската идентичност на моите деца може да се живее само и единствено в България. Всичко останало е иллюзия и фикция, че това ще се запази. Един ден, ако останат Швейцария и се оженят за... или омъжат за швейцарци, аз ще си говоря на... на немски с моите внуци. И в тази връзка... Ние имаме нужда от смелост да си пожелаваме България един ден да е толкова атрактивно място за живот, че нашите деца да искат да емигрират от страните, в които живеят обратно в България, да открият, че имат а, а, някаква база, да са мотивирани да разгърнат тази база и истина да живеят това, което в някакъв степен са получили от нас. Този, на пръв поглед, тази невероятна мечта... А, мисля се, че може да стане само със взаимни усилия между, на българите, които са в България, които мислят агресивно, и на българите, които живеем в чужбина, на които а, ставаме все по-активни и нашия поглед и взор а, не се а, насочва само в това ние тук да Съхраняваме нашата идентичност, да правиме български училища, български църкви и по някакъв начин да се опитваме да, да се да направим една микросфера, в която така да, да съществуваме като българи. Но въпросът е да се опитаме, може би да повторим това, което е станало след усъбуждението. Когато... Всички български министри председатели, които са управлявали България до 44-та година, исключение на Стамбулски, са учили в чужбина и са донесли ноу-хау. Когато български като, като Евлоги Георгиев, които а, а, ние имаме нужда от може би една такава визия за България, където отново се връщаме, отново изграждаме, защото мисляте че това, което България е дала на света в това, че е 1,5 се да. Ами, да, може би някави, да минеме към някакви заключителни такива Thank mm -hmm. Може ли да дадеме възможност на Димитър Иванов да завърши мисълта си, защото ни чака? Митко, сега чуваш ли ни? Да, връзката е прекъсна неочаквано. Да. може би последното изречение точно исках да кажа. А, накратко, ние правим всичко възможно да запазим българската си идентичност. Ние живееме в рамките на семейството. А, реалността ни е такава, че сина ми в гимназията, която е в Швейцария, учи английски, френски, немски, латински и швейцарски-немски, който е диалект. Това прави пет езика. Мисля, че ще от... да остана един отворен въпрос. Кога да намерим време, за да можем да предадем чого, което искаме и бихме искали на български. А, физически не е възможно. В други страни, може би е по-малко това, това напрежение. А, но... Ам... Това състояние е временно, но как пак казвам, аз съм от българите, които имам за крайна прицелна точка България. А, участвам в проекти и това може би е хубаво да се знае, защото малко хора в България знаят, много българи в България са насочили. Те не очакват Българското министерство на образованието и науката да им донесе учебник, да им донесе пособие. Това е разбира се много хубаво, но ние сме тези, които трябва да дадем. Ние сме тези, които имаме финансовите възможности, ние сме тези, които имаме ноу-хауто. И може би все още не сме осъзнали силата си, не сме осъзнали, а, а, че имаме призвание, имаме мисия да го направим това нещо. Заедно да градим бъдещето и бъдещата си идентичност в България. А, разбира се, ние тези, които се връщаме, ще донесем елементи на европейската и световната култура. Може би ще донесем едно по-добро разбиране за това какво означава свобода. Ще, в съвременен контекст ще донесем едно по-добро разбиране за това какво означават истински демократични ценности. Попроста причина, че България по една или друга причина последните 25 години не е имала истински възможност да ги живее, защото изборите не са сами по себе си носител. Човек трябва да може да го види, и да го усети. А ние, които сме били в... Ние не живеем в крайна сметка в диктаторски режими, в чужбина. Ние живеем предимно в демократични държави. А, това за мен е нещо, което има бъдеще и ние можем заедно по този начин да го изградим. И към това да прибавиме а, нашата българска семобитност, а, нашите а, дълбоко топли семейни родови а, нужди, чувства, разбирания, светоглед. А, аз от тази амалгама а, на ново и старо а, виждам а, една силна бъдеща нация българска, която да е горда, да изправи глава, абсолютно не да е горделива, а да е горда, да е вдъхновена и, и да, да има едно реалистично мнение за себе си, нито надценяващо се, нито подценяващо се. В, това, в тази посока виждаме една много плодотворна, едно плодотворно предизвикателство за, за общо развитие, и с това бих искал да завърши и да поздравя всички участници. Много ти благодаря за оптимистичния финал и за времето, което прекара с нас. Благодаря ти. Благодаря за поканата. Аз предлагам наистина... Има това от друг и за да дам след Той там се бори с, с араби зелен, и израелци. Когато не време, върна се и каза, че на клубът страшни вълни руски евреи в, в Израел, са стъпили за висше образование, искат служби, искат работа и израелското правителство се видяло чудо и им каза, добре. повече имаме социална доктрина за унищожаване на, българска, на българската ценностна система, т.е. антисоциална доктрина, защото няма така да си зареваме главите касъка, тъй като тук 600 хиляди хора мизерстват, гладуват и са поставени на ръба на межическо унищожение и на ръба на геноцида. Политици всички се правят и си назначават свои хора на елементарни че ние наистина или много се пораждаме в мрачното минало, а от една страна, от друга страна искаме да си портеме с това, че и търпешкото ни злато е известно. Няма ни антицир свят, защото България е... della speranza Е такова, между България и между Колугалия и Виена, ако защото динамиката на света, интернет, учениците не могат да бъдат това, което са. което всеки е мир, потекло, може да се воде, където и да бъде Ами аз много ви благодаря за хубавите думи за заключение и искам всички да ви поканя на чаша вино и да продължим неформално разговора.